Під ударом приклада. Фашисти теж не хотіли шуму. Думали, невідомо, скільки нас тут. Вирішили тихцем познімати одного за одним. Я заколов фашиста ножем того, що вдарив Ісуса і не було нікого більше, що мить озирався, руки тремтіли Вже не вперше, але вбивати завжди важко. Ісус був неживий. Я не міг вибачити собі хвилинної задуми, Якби на мить раніше, то, може б, не встиг, а тепер чому ж той фашист був один, кинувся до товаришів, зустрів на півдорозі назад, міни підклали, і там був бій короткий, рукопашний, де різагинув. Усі інші були теж тут. Ми йшли додому. Чорт, як страшно вертатися, коли хтось, хто що й не був з тобою, йшов разом на завдання... Вже більше ніколи не повернеться, нічого не скаже. Його вже немає, не буде, вже їх не було давно. І моїх теж немає. Товаришо комісар, давно не думає про смерть, не знаю, це інстинкт самозахисту чи що. Просто байдуже було. Завжди думав про інших, про те, як виконати справу. Очевидно, ми просто не встанемо усвідомити, що і самі можемо звикнути до смерті піти в небуття назавжди. Так, товаришу комісар, я знаю, але все ж ідея, щось вище, ніж ми, і водночас ми живемо коротко. Не для мене, особливо зараз. Просто іншої мити не може бути. Помста. Цього мало, товаришу комісар. Я сказав би, обов'язок мого життя, частина мене у цій землі назавжди, і я не піду звідси живий, поки тут ще буде хоч один фашист. Це не бравада». Я бачив, як тікали іспанці, геш, особливо анархісти, так, так, кричали. «Усе пропало, ми загинули, нам ніколи не перемогти. Мене це зараз не обходить, я повинен зробити усе, що в моїх людських силах до кінця, і все. Я не відмовляюсь, бо я знаю, що справлюсь. Вже досвід». Давно на фронті. А потім у мене інше. У мене є спокій, холодний спокій. Раніше я біг додому, щоб побачити своїх. А зараз моє завдання – знищувати ворогів. Я знаю, що молодий. Але вік – це усе відносне. Роки – це залежить від обставин. Тут на фронті на роки мають значення. А стрижень – чи є він у людині, зрештою? А я не младше тут, у групі. А ви довіряєте мені керівництво? Ні. Ні. Якщо його не можна до нас, то це виключено. Щось повинно прив'язувати людину до життя, товаришу капітан. Не він мене прив'язує. Ні. Ви не так зрозуміли мене. Я його прив'язую. Він хлопчак, а я єдина людина, якого в нього і залишається зараз. Так, єдина рідна людина, якщо хочете. Те, що я не встиг одружитися з його сестрою, лише випадок, Лиха доля. Час лихий. Не більше. Усе було домовлено, оголошено. Усі сусіди знали. І мати. Так батько загинув. Я жив там в останні місяці. Ми чекали на трохи легший період, на якийсь затишок. На кілька днів відпочинку усе не вистачало. Важко мовити, товаришу комісар. Але вона була вагітна. Так була, отже, цілком серйозно, і мати знала і Пако, звичайно. Він лежав, дивлячись у стелі, як людина, що втратила до життя інтерес, звичайно, він не вірив, що я прийду за ним. Я любив його сестру, я жив у них, але ж я був чужинець, я був сторонній, а він? Він був сам. Може, десь підсвідомо і чекав, чи сподівався, що побачимось. Цього і не хотів, боявся, боляче. А поза усім, що йому робити ось так, прийшовши з госпіталю? Куди йти? До сусідів? Народичів не було. Крім мене, так, товаришо комісар, фронт не місце для сантиментів, але місце для того, щоб продовжити людям життя захищати його, а не відбирати, коли його не слід. А потім, я переконаний, що в групі він знадобиться. 14 з половиною, чому так точно? Бо в цьому віці і півроку дуже багато. Як у дорослого? Два чи три? Дякую, товаришо комісар. Я знаю, що тут є логіка. Зараз я приведу його до вас. Добре, хоч розповідь не цікава, бо це... А втім, може, цікава. Я почав з неї, щоб довести вам, що я, що він тут потрібен. Мені особливо, звичайно. Коли я... Побачив його на мить, стояв, дивився на його профіль, і мені здавалося, що я бачу Марію Терезу, його сестру, мою дружину. Я не казав вам, а вона була гарна. А він, ви бачите, у неї схожий, тільки мужніше, дорослішає. У першу мить мені стало просто страшно. Страшно дивитись на нього, говорити щось. Страшно, розумієте, що він частинка моєї закоханої дівчини, Живий, а її немає. Не буде більше ніколи на світі. Не може бути, не повториться. Нічого не повториться, я знаю. Я вже це звідав. Я стояв і дивився, а в наступному зрозумів, що у світі немає ріднішої для мене людини за пако, Що це єдине. пережило мою любов. І я берегтиму, поки житиму. Що це сенс мого життя. Який ще частково зберігся, але... Зберігся, той, блиск та життєва краса, яку відібрала у мене фашистська бомба, що знесла половину маленького будиночка на вулиці Сан-Матео у Мадриді разом із Донією Хуанітою і двома її дітьми, п'ятирічним Мігелем і моєю дружиною Марією Терезою.